Galegos no baixo a de música danos P marmuradores que son murmuradores de... que de a persoa que vamos a falar pois pues, nos ten padado a veces murmuratios eh vamos a falar pois pues, co correspondente al AIM na capital da Ribeira Sacra en Monforte de Lemos E vamos a falar con Xosé Manuel. E nese apartado de que a preguntou. Así que, Xosé Manuel, moi boas tardes. Boas tardes, que tal estades? Boas tardes, benvido. Eh? Moitísimas grazas aquí. a Disfrutando ainda dunha certa primavera non tan... Eh, exactamente. Non tan chuviosa como por aí, pero, bueno, por aquí estamos. <risa> bueno, pois pues aquí si sí, estamos coba auga. ¿Eh? Eh? Bueno, benvido, moitísimas gracias por atendernos E Xa vemos que en te, en tes un momentiño de, de esbarxo, como dínos catalás eh, eh, podes nos atender Como van eses gústame e desgústame que estás preparados? Pois, por aquí anda sí. <risas> que, que tal o día da, de San Jordi eh, eh, en, en Galicia? Pois, pues, a verdade é que aquí a única repercusión que teñe eh os que tivemos en Cataluña, contacto sí. con xente de aí. Sí. Eh San Jordi. E xa está. E eh, preguntar que tal foi, sí. e eh, eh, bueno, eh. mirar como éita Morriña, sí. eh, claro, claro. como se celebra aí a festa claro. eh, que supón pois pues, un día como a, como a ese pa toda a Cataluña. Sí, este sí. ano uh -huh. no meu caso estive tamén un pouco pendente Ha mm. ido San Jordi porque mm. a mi amiga, una muy buena amiga... Celia. Eh, ...que vos entrevistaste, esa Celia, Celia Díaz, sí, sí. Eh, <risa> pues llegó ahí sí, a sí. Cataluña, eh, gracias al Centro galego de Barcelona, a las Ramblas, mm. que yo ofrecié un... Bueno, preguntó a mí por alguien que yo recomendara. Sí. Mm. Y eh, eh, bueno, surgió ahí... Eh, esa posibilidad de, de que no no centro galego da Rambla, puidera airela entre outras a eh, pois, eh, eh, escritoras, a poñerse aí no días de San Jordi, ela nunca vivira, nunca vivira na vida mm. eh, de Quiroga, na vida en Ourense, en Mestralí, eh, nunca vivira, o, ira, o tarde, pero nunca vivira un San Jordi Uh -huh. eh, este ano, pois pues eso tiña esa opción de puñe salir foi uh -huh. encantada tiña ganas de co coñecer a experiencia e bueno, non bueno, no sabía como uh -huh. agradecelo o ben que o pasou espectacular, que en Beixa en Galicia que non teñamos un día como ese xa uh -huh. o día das letras galegas xa máis un día festivo para aproveitar de ponte escapar que para celebralo Comprar, compartir, vender hmm. eh, Asignar libros eh, Todo que representa ahí A, a gran fiesta do, do, do, do literatura, do, do libro En galego, en ese caso en catalán claro. Sí, sí, sí Entonces pues, fue con, Espectacular con que, Encantadísima Con Toche, con toche que, que fuimos a saludarla precisamente eh, eh, Bueno, estaba encantada esta de, de verdad que sí ¿A mí, Bueno, bueno, pues entonces ya, ya sabéis sí fun a saludarla así a media mañán pois pues, casi a última eh, bueno foi seguro seguro que marchou encantada porque ela falaba de, de, o que tiris dís que, que, que non que, que non, non non sabía desa de, de fervenza que, que temos aquí precisamente e eh, en, en Barcelona concretamente vivese moi moito e tivemos un día extraordinario tamais si houve un día o, o día foi fabuloso vale. eu non pude oh. gastar a saludarla pero si sí, si sí. bueno Que... Bueno, pues, maravillo... eh, eh, resumindo, que nunca estivera nun San Jordi Esta é uh última -huh. posibilidade uh -huh. eh, En canto se ofreceu, uh -huh. xa dixo que si a primeira vi, vi, Viviu, viviu aí eh, a experiencia E eh, ben maravillada, maravillada muy bien. Ben, muy ben. Bueno, e vos agora ti, non sei se te sei compañía, amigos e tal Pero o, celebrando 50 a, cumpleanos do, da revolución dos cravos, non? está celebrando compartiendo a través de WhatsApp, haciendo sí, sí. Sí. algún debullo, eh, pero acto concreto. Ainda no. Parece es que no este año no se presenta tampoco muy... ninguna opción de celebrarlo especialmente. Sí, sí. Pero sí, pero sí, cumpliendo pues, su programa de hoy, efectivamente. Uh -huh. eh, pues eso, a en Braga. En Braga están a celebrar precisamente con muitísima participación galega e portuguesa. Eh, eh, vai uxía, vai, van os de Arritmar, van, van muitísima xente aí en Braga a facer un, un grande evento. Ios de amigos de Afonso tamén. Bueno, uh -huh. O caso é que eh, nos, a, despois de, de falar contigo, poremos a grándola Vila Morena, que así o celebraremos. O uh -huh. eh, Eh, seguro que hablaremos ahora con Pepe Formoso Que que Dende a Costa de Morte También nos enviará su salutacións Cuéntanos, a, a ver ¿Cómo van esos gústame, desgústame? Vimos luego con gústame, desgústame Pues a ver Empezo por los desgústame Veña. Vale. Desgústa, Desgústame Las imprudencias A volante A vos también, supongo Claro Pues a ver, de eh, estas cosas pasan, que eh, pa, pasan más de lo que quisiéramos, evidentemente, sí. pero refiero a menores de edad, ah, vale. a alta velocidad. Vale. Eh, eh, compartir por internet. Vaya. Eso eso ya ya es un cóctel Que xa, que xa vos podedes imaginar ¿no? demasiado, eu pensei que te ibas a referir a un, a un ex di, un presidente da diputación que iba a 200 e pico ou casi 300 de velocidade, pero, pero non, non era eso non. non era eso neste caso eso eh, a, a, ver como, a ver como acaba non, non me meto aí a Garda Civil de Tráfico investiga dous adolescentes Vaya. de 15 a 13 anos por conducir un coche a gran velocidade pola localidade de Bergondo, na, na Coruña. Principio, ah, sí. de, principio de este mes, a principios deste mes, fueron sorprendidos pola forza da orde, neste caso a Guarda Civil, eh, conduciéndose en carné a unha velocidade superior a permitida, que eh, eh, conseguiron dar deles, porque estaban grabando as fechorías sí. eh, a través dos teléfonos móviles, eh, compartindo as redes sociais. Xa, me caxan, dada. Bueno, bueno, pues eso, no me gusta bueno. pues eso que se poñan en perigo eles, se poñan en perigo a terceiros. Imprudencia. Que, que anden por aí por onde andan eles facendo das súas Impr Imprudencia que, que, que é perigosa, non solamente para eles, sino para os demais, claro que eh, si, sí. pa para pardos demais porque eles van firmando. Bueno, bueno. Claro. Eh, tampoco me tampoco me gusta que faremos xa a, a esta factura do ano, ¿Sí? eh, rematando abril. Dos incendios forestais sí. Tres concretamente que, que que bueno Que sufrimos nos galegos e, estes días Un en Roy Extinguido despues de queimar 130 hectáreas Que ardendo dentro de Luns Hasta que se extinguiu onte uh -huh. Outro en cañiza Extinguido tamén despues de deixar 30 hectáreas queimadas oh, E outro en Cercedo Cotobade No que arderon 12 hectáreas extinguido xa o Mercuris. Pero, uh -huh. bueno, tres grandes incendios pa... pa... pa primer de abril estamos, uh -huh. como que ande a pouco de estrear a primavera, e xa sí, falando sí. de incendios forestais. O sea, que, o sea, que no... E eso, eso porque le habéis chovido sí, sí, sí, e, sí. en Galicia. Imaginade, pois pues, se si a ter que que te des vos. Vaya. Uh -huh. pues... Non quero nin pensar. Vaya, vaya. E el remato o desgústame con... O titular que eh, tamén esta semana en prensa, eu collas noticias de Nor Diario, de Galicia Confidencial alguma vez a voz de Galicia eh, e dai, pues digamos que me nutro destas de, de noticias para os gustame se non me gustas. refiro a que Galicia, un titular de, de estes días. Galicia, comunidade autónoma con máis inmobles necesitados de reforma. En eh, concreto, uh -huh. Galicia, eh, hai a comunidade autónoma con vai edificios que necesitan reforma, con 22% dos casos, ou sea, que de 100 edificios, 22 necesitarían unha reforma. É a comparativa para que vexades, por eso porque me desgusta, porque fago finca do a coñecer esta mala nova. Sí, sí, sí. É que a nivel nacional é, falamos do 80 do 88% das vivendas Eh, o eh, 80%, 88% das vivendas están listas para entrar a vivir. E uh -huh. o que representa que un 12% necesitan esa reforma. Uh -huh. Entonces, a nivel nacional, de sen, a media nacional, uh -huh. a de 10 vivendas, 12 necesitarían reforma. En Galicia de 122 necesitarían reforma. Sí, un 10%, claro, supera. Pero o a sea, ponto iso que digo que é bastante de a diferenza bastante grande que di que bueno, que aquí ou somos descuidados ou hai menos cartos, menos posibles para afrontar esas reformas uh -huh, uh -huh. Eh, debido ao despobamento, mellor o que temos menos posibles, insisto, de o... deixadez tamén, claro que si. Se... o que estou comentado tamén, pues Por diferentes motivos, claro. aquí hai máis casas en reformar. Superamos. Eso que supera moito pois eso a, a media nacional. A, a media nacional. Que pues, claro, claro. poden as causas poden ser diversas, non entra o artigo non entra nas causas, <risa> pero bueno, pensando ben nos podemos imaginar xa, un pouco de, de sentido común e de observación que o que acontece aquí, pois pode ser eso un pouco o tema económico, a deixadez, <risa> eh a A despoboa, o despoboamento, mm. pois moitas casas acaban eh, esborrallándose, sí. eh, desbotándose a perder. Claro. Eh, en fin, pois eso, é mm. un dato negativo, pero non me gusta. Tampouco sí, non. Sí. Sí, no, no. Vamos ahora Tengo... por os por beneficiosos. Os gustan, che. Os gustame oh, <risas> logo. Claro. A ver, gustame, eh, pois pues, como sempre vos digo, é un tema tamén recurrente, pero hai que, que dicilo porque eu tamén robo parte de, de ese colectivo que é a mesa por la norma de cidad lingüística e gustame pertenezo a ela todo asociado e gustame por a tarefa que fai sempre eh, a boa tarefa e necesaria de defensa do galego uh -huh. e unha das últimas accións deles é solicitar que se garanta o dereito a usar o galego nas comixarías De, de Galicia eh, saca este tema eh, ahora porque eh, venen de denunciar que unha vecina de Bontevedra presentou unha queixa ou ser acusada por un xente de faltar o respecto a autoridades por, in, por insistir no seu dereito a poder expresarse e ser atendida en galego ou seja, entón, non en unha comisaría non? non a comisaría e ante esta situación a mesa Pues, eh, mm, pide claro. pide que a nivel nacional todas as comisarías da Policía Nacional se eh, preocupen de garantir estes dereitos lingüísticos. Uh -huh. eh, recorda o, o presidente Marcos Maceira uh -huh. que os dereitos lingüísticos son parte dos dereitos humanos uh -huh. e a policía ten que defendelos, evidentemente. ¿no? Como como cualquier dereito humano... Dereito humano e de dere... É direito de expresión, ademais, de, de, eh, liberdade de expresión. Bueno, este caso de direito liber, liberdade en lingüística. Pois é, ten un idioma que, que, que queiras, e eh, que sexa pois... Oficial. Eh, oficial, claro. eh, que, que é o caso. Claro, claro, claro. Entón, bueno, pois pues, aí houve este incidente, entre aspas, uh -huh. a moller pedía que xa fora atendida en galego, e eh, o, o funcionario en cuestión, pois, igual, xe uh -huh. puxo pegas, Uh -huh. e eh, eh, bueno eh, decidiu interpoñer esta queixa Muy que, que despois de interpoñer a queixa por entender que non recibiu un trato axeitado e respetou o seu direito lingüístico a expresarse en galego uh -huh. o agente interpuxou si sí mesmo a denuncia contra ela uh -huh. por faltar o respeto á autoridade ou queixarse da súa atitude ai <risas> dios mío por <risas> fa favor Par... de risa, de risa. Buah. Eh, bueno, o sea, a veces arise a gente non sei se foi o caso. Bueno, bueno. caso mm. Pero bueno, temos que chegar a esto. Claro. Sí, bueno, casa que chegar a estas cousas. Que, que encima eh. eu eu recuerdo, vamos, eu recordo na Fonte Sagrada que había un un caixano que xa non está ali, que eh, había un, e eh, digo yo, on, eh, que eu fuiña a, a preguntar unha cousa y digo yo, me por lo menos, falame en galego no me fales su castrapo digo, porque sí. ni eres más, ni eres menos eres un, un, un garda y ya está, ¿no? no tienes otro ah, que os que vi desde fuera y digo, os que vimos de fuera sí. vimos y hasta digo, yo concretamente vine de Cataluña, no tiene ningún ningún adesto que me en catalán vale. así que faltoulle dicir eh, que ainda por riba que vides de Cataluña con sí. moito vicio si sí. <ríe> <ríe> é sí, dingolleu por... o amo, hombre sí, sí. debe ser por culpa eh. dos calzots si, sí. <ríe> si sí, sí, aquí en Cataluña lavamos o cerebro a xente pide máis o que xe por sí. eh, eh, posiblemente non faz eso de seus pedichós si, sí, sí, sí. posiblemente, posiblemente e sí, eso me... que había unha compañera que lle dicía que eu estaba no pasillo falando con outra persoa e entón dicía e pasaxe de un pouquinho mm -hmm. dice este señor folouche -se educadamente vale. ah, outro me veña outro gustame eh, foliada de Melide Ostras. gustame a foliada de Melide que vai ser este, este fin de semana sí. o 27 ou 28 eh, será a o 17ª edición desta foliada que, que bueno que que é unha das sinaladas no calendario de foliadeiros e foliadeiras. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sábado haberá unha mostra de artesanía sábado e domingo, uh -huh. mostra de artesanía e de instrumentos. Uh -huh. eh, o sábado será o 13º Eh, concursos de cantos de taberna ah. haberá xigantes de cabezudos unha marcha gaiteira eh, mm. outras actuacións musicais na plaza de cole, ali céntrica no casco bello de, de Melide e eh, rematará o sábado o, o a programación cun concerto de Ailá que ven os coñecedes e se propostan tanto si, si, si xa entrevistamos a a eles precisamente eh, viñeron aquí en varias ocasións ou tradicionarios, de verdade que si sí, son grandes. Son. E o domingo 28 presentacións de libros, bueno, tamén a mostra de artesanía e instrumentos, presentacións de libros, xogo populares, xeantes uh -huh. de cabeçudos, música, concertos e pola noite, como remate a esta foliada 2024, e os concertos da noite a partir das 7 da tarde serán uh -huh. eh, estarán Eh, Xurxo Jorge Fernández. Ostras. Uh -huh. José Luis Romero é a Livoria. O sea que tamén parece que un, un elenco, un, un, sí. un panel de cata, como diría un, mm, ¿Un enólogo, un sí, sí. Espectac espectacular espectacular amantes da tasuliana. Da sí, sí, sí, da sí, música eh. tradicional. Sí, sí, sí. extraordinario vai a ser, sí. Uh -huh. O gallaka que, que o disfruten, o gallaka que, que teña moito éxito Vamos a ah, remato. Sí. Co os gustame. Mm. Eh, falando do dos premios Martín Codas da música, que que sei que o comentaste aí de Refilón, uh -huh. porque tiveestes un convidado de Cambado. Si. Sí. Sí. Eh, comentasteis aí de Refilón o, o que fai a a coñecida Adega sí. Martín Codas. Si, sí, sí, sí. eh, pois pues estamos xa eh, eh, a celebrar o, o, na, digamos na na recta final para coñecer os premiados eh, da música por estes sí. eh, populares premios Martín Kodak. Que se poden votar, eh, logo en tono. Exactamente, sí, en entón, tono, sí. os detalles. Eh, presentaros este ano a estes premios Martín Kodak da música 57 artistas wow. e proxectos musicais e... Eh, Bueno, no, a ver, presentándose más, pero quiero decir, eh, llegan al final, son finalistas, antes de los acoñecer la propia Dega, los finalistas, entonces son finalistas en diferentes categorías de estos premios, 57 artistas de proyectos musicales. Uh -huh. Falamos que hay 20 categorías, 20 categorías, golf, tradicional, músicas urbanas, indie, pop, jazz, rock, bueno, así está hasta 20 categorías, en algun incluso se os premios van para locais, locais que programan música. Uh -huh. eh, eh entonces dentro de esas 20 categorías escollen os, os mellores. Farámose uh -huh. 57 finalistas. Entrega eh farán premiados, farase eh o día 15 de maio en Pontevedra, no paso da Cultura. Uh -huh. Eh pódese votar a través da página web premiosmartincodasdamusica.gal podense votar as socios elegidas ata o 12 de maio uh -huh. Uh -huh. vale? entonces 57 finalistas 20 categorías e ata o 12 de maio podes entrar na web e escoller en cada categoría o pues o, o finalista que que máis, que máis nos guste sí, sí. E, o día, e o día 15 do mes que ven no paso, pois pues, faréis entrega dos, dos premios os máis votados Si, sí, no, sí, sí. sí, xa é 11 edición Si, sí, 11 sí, sí. edición sí, sí. Pois pues nada, que medro talento como díngeles Exactamente, que medro talento uh -huh. eh, Unha boa nova tamén esta semana sí. cambiando de pasamos o a libretiña o apartado a libretiña pequena uh -huh. parece vos Si, si Pues né, neste apartado de anotación da libreta pequena, eh vou comentar unha das frases que chegou má revista Dalva Nova. Ajá, ajá. Esta semana que sempre pois pues, é, é un, un agasallo vagasallo su, superben recibido. Vale, moitas grazas pola eh, pero... caixa do correio a ver ese paquetiño que chega de la asociación <risas> Cultural Galega Rosalía de Castro que eh, digo que se dá, se dá. Sí. Eh, a, a revista que xa gardo nun caixón como se fora un coleccionista <risas> non sei os números que teño. Eh bueno, né, como como cada ano hm mmm, colaboro que eh, teño veces esa sección de fraseoloxía nacional popular. Sí, señor. Eh nas vos frases boas comentar una que vos recomendo sempre a todos, a vos e eh, a a toda a audiencia que nos escoita. Que a, a frase está andar levado do demo. Andar, andar levado, de... levado do demo. Sí, sí. Eh, eh, Pedro Sánchez debe, debe andar un pouco levado do demo este día. <ríe> sí. por, por buscar así algo a, a quen apoñería a, quen a frase, non? El solo non. Outros moitos máis tamén, seguro. Sí, e, sí. Pero pero levado demo igual con razón, non non, non por capricho, non? No, eh, exactamente. Sí, pois eh a frase esta que ven vena coñecedes todas e todos uh -huh. eh é moi popular, eh eu creo que é das que están coñecidas, que a verdade é que non, non corren ainda o risco de desaparecer. Uh -huh. En eh, se coita moito. Eh aplícase a alguén que está enfadado en grau superlativo, tanto uh -huh. é así que se me que fungue eh bote lume pola boca da furia que leva dentro, ¿no? Y ao mellor ten lume por é sí, sí. sí. eh, eh, como dicir ir como año, o diaño ou vir feito unha furia. Serían sí. tamén frases equivalentes sinónimas a andar levado de demo, outras sí. forma de dicirlo, vamos, claro, ¿no? Claro. Levado eh, do diño, como dicía miña avoa. Como dicía. En vez de decir eh, eh, levado do de demo Pois, ah. Levado do diaño Exactamente, ah, do demo. É mesmo, diaño. Sí, sí. Demo, mesmo demo diaño, como son sinónimas, pues, sí, tal, tan, tanto ten, eh, monta tanto tanto monta. Sí, sí, sí. Entón, pues, bueno, eh, esa expresión serve para ah, a había decir que una persona está pues eso, influenciada ou pusida polo mesmo demo uh -huh. que xa vos podedes imaginar a magnitud do cabreo e a carraxe que pode levar un dentro cando lle aplicamos esta frase, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Entón como como aí insinuaba Julio, pues pode ser por porque un xa é de de natureza de cabrearse sin sentido, e incluso sem motivo, <risas> ou moitas veces con sentido, eh realmente con motivo para poñerse así, ¿non? Porque un eh, co, coas que lle fan que sí. menos que que defenderse poñese así de, de ese xeito, ¿non? E sentirse ah. moi molesto, claro que sí. Sentirse sentiese sí. moi molesto, efectivamente, ¿non? Uh -huh. Bueno. Eh, outras dúas rotacións que tenho esta semana, sí. moi breves, moi breves, breves. Una que me que bueno, supoño que aí tedes vós ou a tres oído seguro, uh -huh. eh, andar de can. <risas> <risas> andar de can cando nos referimos a a folgar. Sí, sí. a non facer nada productivo, descansar sí, sí. and andar o aire de dun, despreocupado ¿no? sí, sí, sí. Sí. Claro. con esa envexa que nos dan ás veces os cans ¿no? que andan sí. por aí como sen obriga sí, sí. Eh, tranquilos eh, sen preocupacións relaxados ¿no? sí, sí. e camiñar por onde un quere es, exactamente es, es. Pues eso, a frase esa, andar de can aplicada a estas situaciones, andar de can ou andar de cadela. Sí, sí, sí. Que moitas veces fai falta, porque <risas> te andamos, andamos con cabeza moi ocupada sí. ou obri desocuparse, claro que si. Sí. Moitas veces obrigas que a, as que casi non damos atendido, non damos abranguido a abranguido, atendelas. Tal veces fai falta un rato de repouso eh, un pouco de, de andar a andar de can, ¿no? Sí, sí. Ah, Acho, Matei, de novo, Armando. De novo sempre te, sempre tes unha a caída unha, unha sentenza sí. caída moi moi interesante. De, bueno, <ríe> e que deben aproveitar todas as persoas, non? Porque o feito de, que, de andar de can, por exemplo, que ti aproveitas para poder eh, ás persoas que nos escoitan que o fagan porque quere decirse que tamén desocupan esa mente e desocupan esas ocupacións fortes que, que poden eh, derivar en algo non, non dereito, sento, o, no xento o dereito a aburrirse, o dereito a non facer nada ¿no? exactamente, eh, exactamente. Sí, sí, sí. El, el remato con esta pasada, pasada semana estive uh -huh. xantando con xoese esteve. Ah. aquí coñecido un creo como Pepucho, Pepucho sí, sí, sí, sí. Esteves, sí, sí. Que bueno es catedrático eh en o País Vasco de, de, de historia en, no sé en que no me no me lembra que universidade. Ah. Es eh, un, un escritor prolífico tamén está a piques a piques de rematar un libro sobre Manuel María. Ajá. Ah. Este es é unha exclusiva. Eh, Agora, bueno, está aí no proceso de remate Pode ser dos meses como poden ser tres Para sí, que sí. o remate acaben de de Pois pues de maquetalo Saia eh, do prelo e tal Poden pasar uns meses espero que está rematando Unha obra ten, ten moitas obras Incluso ten unha do Galeusca Seguro que sabe desqueñe sí, sí. Eh, Esta que está a piques de sacada É sobre Manuel Marino Já vos pasé o teléfono e eh, algún día podes entrevistarlo. Pois pues ben, porque é un intelectual va grandísimo, Paquiro, a sí. verdade que que é un personaxe que é eh, moi importante que debemo, debemos debemos coidar a el e a súa obra. Sí. Pois pues dicíamos outro día que cando se despedía, el coñeceseu a Manuel María, evidentemente. Foron amigos, compañeros, uh -huh. de cando se despedían, que Manuel María decía allí, Portáte mal que as es novo estás a tempo. Et. Vai, vai, vai, si, si. frase. Si, sí, sí, sí. mal, está ben. este, este coñecía moito. Bueno, coñece, bueno, ten, muy, te, ten traballado sí. moitísimo o Pepe. Eh, Como dices, dices, que lle chaman aí? Este. Que chamam aí Pepucho. Pepucho. Pois el el tiña moita relación con, con, eh, con, con Catalaste tamén e eh, el falaba de galeusca. Que, que é un traballo que ten moitísimo que ver que, bueno, en algún... Coñece moitísimo ese tema, moitísimo sí, sí, sí. porque le é íntimo amigo tamén de Ana Sagasti mm. ah. lembrades ese histórico do PNV sí, sí, sí. O, que, o que se peinaba co código de barras polao sí, sí. Sí. Eh, sí, sí, sí. bueno, eh, por decir un, é eh, pero ali coñece no, coñece no que aparte, a defensa que fai sempre de, de, de Galicia, dos galegos E da cultura gale-galía é impresionante. Para calquera cousa que ten que ver con Galiza, xa o chaman aí, xa me dí, xa máis outro, cada ano me dá xa a mín. Eh, porque, mm -hmm. bueno, saben que que que un galego que predica como tal, eh, orgulloso, eh, nos pon sempre en, en bon lugar, que aparte que é un erudito, xa vos digo. Eh, mm -hmm. Sí, sí, sí. Eh, Eu coñezo parte do seu traballo e algunhas cousas le inye del de, de concretamente. Non um, um, sei. igual coñeces tamén unha moi boa amiga del, se bateixeiro. Teixeiro, si, si. Sabedes. Bueno, pues, la, pues la, si lengua Si te su contacto, pues eso, sería bien hablar con él, pues, sí. porque a lo mejor está seguro que él visita de vez en cuando Cataluña y estaría bien, no sé, promocionar ya aquí alguna conferencia o alguna charla. Ah, es pues, un no, problema. Eh, cuestión de hablar con él es que se achegue aquí aquí a Galicia. Él, él vive en Ollarzo, uh -huh. eh, en en a provincia de Guipúzcoa, pero ven aquí cada pouco. De xeito estivo antes de 15 días antes das selección, marchou para votar alí, e agora pois pues, no volverán, volverá, en medio de junio e xa volpe para que estar os dous meses, mm. igual o chaman por pues, eh da Fundación Castelao a dar unha charla, que, que o chaman de moito, de moitos lugares. Mm -hmm. o Sa que que bueno, aí xa aí queda Vale, vale, pois Olle, dale, porpa, llevo... pórtate ben que é es novo esta tempo. Eh, pois iso. Pues Ti tamén, faino, faino é, así, eso. faino así. Che mm, mm, Samuel. Bueno, bueno. Mm, tú non eres Pepucho, pero de verdad que tamén entendes destas de, de cousas, cuestións que, que teñen moito que ver co galego, co co, co galego, co catalán e co vasco. En é unha, algo que poderíamos e deberíamos reivindicar ou volver a poñar en valor que si, él, me parece que él mesmo, o Pepito, dicía que se si os vascos e os catalanes e os gallegos se pusieran de acordo naquela época ah. a, da, da caída do franquismo haberíamos logrado unha, un estado confederal bastante máis potente do que temos agora con autonomías si sí. xa, xa, quedou a cousa, si sí, sí. bueno, pois pues nada Que, que moitísimas grazas Por a túa colaboración E crónica semanal Que de vez en es. cando nos a, fas, Que compartes con nosotros Unha aperta grandísima Outra por aí Eña. Igualmente xos, Manuel, logo, A escoitar marmuradoras Outra vez